«Ці пільгові умови занесено в земські книги і гарантуються законом». «Ха-ха-ха!» розсміявся Пулавський. «Закони в Польщі? Обов'язковість законів у короні для шляхтича? Пан, звичайно, жартує». «Я не жартую!» – підвищив голос Семковський і кинув на полковника визивний погляд. «Вельми радий!» – спокійно усміхнувся Пулавський. І я жадаю свого боку серйозно поділитися з шановним паном, який посідає високе становище у війську, із шляхетними лицарями, моїми думками». Вважаю, що ми в родинному колі можемо розмовляти відверто, не дратуючись і не ображаючись, коли я висловлюю думки, хоч і непопулярні серед шляхти, ба навіть протилежні її традиціям, але знайдені мною на старинках нашої бурхливої, сповненої, близько і сумних помилок історії. Скрізь одні й ті ж самі симптоми нашої тяжкої хвороби, що до того швидко прогресує, це крайній егоїзм і брак усякого громадянського почуття активної любові до вітчизни. Але ж це образа! Його мусь занадто вже почулося серед слухачів стримане ремство. Семковський слухав мовчки, стіпивши зуби. Мокрицький зітхав, а жіноцтво, яке базікало своїми кавалерами, сумно притихло і почало прихильно дослухатися до слів молодого полковника. Його відкрите обличчя було збуджене – Темні очі палали благородним вогнем, а гучний голос проникав у серце кожного. «Нікого я не думаю ображати, а хочу сказати правду і порадитися з друзями, як нам з такою правдою жити далі», упевнено провадив Пулавський. «Якщо я помиляюсь, переконайте мене в іншому тільки справжніми фактами, ділом, а не постопорожніми вигуками. Адже ми дорослі люди, і кожен із нас – на підставі шляхетської вольності, має право думати вільно, як йому велить розум, а не якийсь королівський чи навіть папський декрет. «Так-так, шляхтич вільний, як птах», – підхопили слухачі, яким, видно, припав до серця останній аргумент Пулавського. Панна Кшемуська встала і почала наливати в келихи мальвазію, гречно подаючи їм гостям. «Так-так». Промовив губернатор і, підійшовши до своєї дружини, тихо спитав. «Чого ти така сумна? Адже, хвалите Бога, ми в цілковитій безпеці. А пане полковники лише філософствують?» «Ні, не слова полковника засмутили мене», – зіткнула пані губернаторова. «Він дуже щира людина, а гнітить мою душу журба надто сьогодні. Сон бачила, – стишила вона голос, – мені приснився наш загиблий Стас". Дорослий зовсім, вставний, пишний лицар. «Ох!» – закрив очі рукою Кшемуський. «Йому було б нині років із двадцять. Ні, що це я? Більше двадцяти». «Двадцять чотири!» – крадькома витерла очі пані. Він стояв переді мною і з таким докором дивився мені в вічі, а потім прошепотів голосом, від якого душа моя здригнулася. «Поглянь!» – каже мамо. «Що зі мною зробив рідний батько?» Розгорнув жупан і показав свої груди. Вони були пробиті нижче від родимки зірочки, а крізь рану було видно, як тріпотіло його розшматоване серце. Я скрикнула від жаху і прокинулась. Матка на свінь тиша. Він і тепер, мов живий, стоїть переді мною із страшною раною в грудях, блідий, скривавлений, і панік Шемуська глухо заридала» закривши хусткою зрошені слізьми обличчя. Гості неодмінно звернули б увагу на цю сцену, та всі вони юрмилися коло мармурового стола, приймаючи з рук молодої вакханки келихи і гучно вихваляючи її мистецьке приготування напою богів. «Заспокойся, заспокойся, моя кохана!» – шепотів схвильований губернатор. «Навіщо своє горе показувати чужим людям?» «Ми його майже двадцять років ховаємо в грудях. Час уже і звикнути, адже мертвого не воскресиш, а нашого бідолашного хлопчика уже і кості затліли, викрали недолюдки, вбили труп забрали, і тільки одна помста лишалася навтіху. Але ця помста і там у чистилищі завдає нещасному лише зайвих мук». Ми для його заспокоєння багато жетували на монастирі, посилали в Рим все для душі невинного немовляти. Ой, не кажи так, не кажи.